eta musika hitz egin godugu agatxalde hontan gurekin baitugu Franziz bidart eta agatxalde horna. Agatxalde horna, harintxa, dutua? Bai, badoa, udabehian, azkenean. Hori da, Hori da, heldu, heldu. <laughs> heldu txuko txuko, haro edega eta kanporat ateratzeko gogoa ere. Usain behin eilur ikusi dugu akten. Atik. E, bai, egia, baina... Jaugak uh... konten. Aurak talduak ere ez? Bai batzu ba ez. Ez da bat txartzen elurra ikusterako. Ba, eni babinen elug gara kontan genia ke txaintzinetan. Elu han uxta asten uttu ez beste den modu est, Egin lako, no? E, bai, zailada, beha eztu azilarik lanerat bitia eta... Eztut ezte lai ne hor lanien, eta zuk, joan behar duzu lai gatsolutu ki hori da. Badako lako, ez tut, ez tut, ez zuzu kontsientzia hori bai. Bai, bai, irratiarekiko bai. Bai, ni bakantzutan nintzen beraz ez dut testatu, baina ninen usteaz oinez ginen nintzen. Bome kontentzan nintzen, horren bat oinez eta elugetan gosu izan nintzen bai, otua hartu ordez bo egunero iten anuke binez ez mebo, ez da berreza mm, mm, El, mm. elurarekin edo otuen artean. egin gozo zean egia, elur uh, gut jautsik ginen haurekin eta, eta soinua janik desberdinada erribatian, ez delaik otuak entzentuzulaik eta mm. elur horrek ikartzen du, eta giro bat, eta jendea berriz plazan, eta bai, bai, bai holako hiduetzen zautzu, uh, joan den mendeerat itzueli zirela pixkatzumit biori bai, orinez, eh? jendea kampuan Geniak anpoan eta gushuan, eta maailukak xortzen du horako giro beresi bat, genia ilgarak gurtzen, diostatzen, eta bai. Horako beste, eh, ahunta. Igi da, ez dakentzen alba ere, eh, zerbait berri sortzen dula elu horrek. Eh, ahunta. Bai, karrikan jadanik, eh, hirian, ebe jendea karrikan da. Eta ez uh -huh. etxean, edo otuan, edo... Hori da. Bon, horiek bon. Hori ekeranik, eh, ez dugu bate hori haipatuko. Eh, bate ez ez ginen, elu hain eh? <laughs> Musika zitze giteko, eta holat zugasti nahizu nahi patu egon? Baiz, ez olatzi doate, akit kantari trebea dela, guai deskubritu dut, beste uh, bestekantari bat haipatuko dugu. Olatzi zu gazti, hain itzortez, eta ono leben ito lehetson ari dena, ahpa jolea eta kantaria eta bakarlarik isa ere hain izgauza egintzen eta sken diska, ur goiena, ur, nola egin duzu, antzia dute, ez dute. Ur bajena da itzen da. Ur bajena, ur, da baiena, ur bajena, hori da, 2000-2002 diska bat. Eta dola guti uh, azpahnen, dola uh, bi haste gut xoriatxori uh, txodi festivalaren kardietara Tasparneko el izan uh, pretatu denak kataalan batzue uh, aintzin lehen partean be Olatzu gazti eta beste eska batekin izenak ez dazkit bakatko hautte beneen. Bikotean agertu dira eta um, eta kontzertu goso bat eman dute Ajunta uh, Olatzu gaztiren giroa maiite du ez hori uh, mm. bakutsak uh, nik preziatzen dut me, bex, badu bere lekoa txo egten dut kantaginzaurtan, goxotasun bat, eski poetikoa da, eski biziki fina, ahparekin, eta gaina biboz eta flauta, saizeko flauta diotzen zuen beste musikariak, eta bibozak biziki goxuan eta untza finatuak, eta zinez uste dut, uh, estilo amaitatzen alda edo ez, menen, gauza polita proposatzen dutela. Badu zeltiak... Uh, bai, ahpakek bai... bai. Minan bostak ere, aski, bost polita du, olatzeak, eta naiz eta batzuk ez duen sobalan lirikoa, mm. da, entzimeketan um, dut, piskat, um, motiala ire bat, minan, bon, gustuko dut, estil, bere estiloan gauza ja, polita egiten duena, eta ez beste hanbeste, berba jende erakartzen gaur mm. eta azpagnen, ere eztu du, bon, ahazoin, hainitzengatik, ez du, hainitz jende erakarri berba, egun, duzak itzumat, jende zen, eliza hortan egun, Un, e, unta beruita mar bat jende nachtian ez da gitsusen ez dut kondatu mm. elisa milat jende esartzen dituen elisa hortan uh, pixkat huts e, egia mm. ez zitekela beretzatere goxo eta mm. beraz pixkat esplikatzeko uh, usai amezala uh, azparniko elisa karkasa hortan e, unta hogoi bat jende uh, soinu sho, sistema bat uh, ez hain nekal doia binen halerea Eta jotur batzu egin antzinean, taula gain bat, eta dena antolatua konzertu, oai, guk ez hau zen zen zen, konzertu normal horiek bizala e, Ni egon nahi zorg, entzuten, eta, eta pentsatu dut, e, piskat, haintzonen e, lukuri, a, usu, usu entzun diotan, erran aldi bat jintzaut, e, jintzaut gogorat, ola, e, e, ez du funtsionatzen. Eta usua gaiten du berak antzerkearen zat, eta egia, ja, e, kasu hortan ere nixen dut, Bat zuetan gauza batek funtzionatzen du, martxan da gana idur bat sohtzen du jendea eta e, artista edo musikaria edo den, like, denaren orden, eta like. publikoaren edo entzulearen hartzaile eta emailaren artian. Eta hox, enetzat, enet kasuan ez du funtzionatu mm. eta pentsatzen dut, hainitzen e, kasuan ere ez dola baita espada funtzionatu ez dut, e, eta hori ez hori uh, uh, uh, gaiten dut ez diot leporatu nahi uh, olatzi, le, zenta, uh, olatze do musikadier, heien lana proposatu dute, eta nik uste dut hor, funtsionatzen uh, ez duenak, duela piskat gehiago uh, kontekstualizazioa, eto nun ezartzen den zer, eta ez diot hor ere hor kontolatzaile leporatu nahi, entziatzen dute, egiten dute, badakit antolatzaile, geien antolatzaile biden den batek gogo honez egiten duela, bainan eh, memento batean egiten duzularik holako emanaldi bat ustud behar duela beretokia. Bai, Et, zaila da gero, eh, autu ona egite ere ez? Hautu ona egitea binen, eh, hatxamaiten dut ez de dela, biziki, ez dela aski egiten usatu gira uh, fiskat uh, gore jok mundutik eta gira behaz Ba, just, sistema Zor hondiak, zoono, taula gain bat, tak, jendea, hain hitz edo gutxi hain txinean, baina, boi era puri, gaiten den bizala, eta igortzen duzu holako soinu masa bat, eta idu ditzen espazioa, soinu espazioa beden bete duzula, eta bainan, jok talde batekin behar ba funtzionatzen du, jende gutxi balin bada ere soinuak iten aldu itxura, bainan, holako konzertu batetan... Ez zindu funtzionatu. Egon niz uh, entzuten, da mora guzian, inzian, eta egin zian, bineska eta horien, uh, finizia, eta nguizia, izan balitz, toki, xume batean, untrapen txatu ahientzat, akustikoan ere, egon uh, e, uh, publiko berak, egan entzuela, ze wow, segauza. Mm -hmm. Eta hor, gaitun, boi, trozen, eta zen gira holako, eta eniak durak, amtaldi, Ni kantaldi horiek interesatzen behin izpiskat. Kantaldia hain zitzen dut hori. Egiten ditugu minan idu izan zaut antolat zaileak ez dutela bit helburu uh, berezirik kantaldiarekin berarekin. Ez dutela jinaazten uh, uh, pertsona hori, uh, hori nahi dutela kotza erakutsi eta jendeari erakutsi zer egiten duen. Eta ondorioz ez dutea. Uh, eta norbaite mm gomita -hmm. atzen zuela dik diaterat bezala, jana dut, preparatzen duzu eta entzatzen zuela bezain onge egiten eta batzuetan gu gutiago, binean gure burra suak zartzen zituzten, jolako uh, kristalat eta atzen zuten eta zaitzitamantzen gainik eta zenbazen aurkezpen zerbait eta kontekstualizazio zerbait. Nik gaitxamiten duen usu kantaldietan, eta ez da ginnok erantzautan duela guti, usu uh, gertatzen zitzaioa la huri, kantaldiekin. Falta da, iten dugu kantaldia, eskoa luitu eta edo kantuaren dena, Minan, uh, ez eh, hartzen dira, parezpag, uh, publiko bat eta artista bat, minan, pentsatu gabe, eh, unek, ze merexiluken, uh, publikoak jajera uh, hmm. ona egiteko. Ba edo, behar bada, zirela, elementu guziak ere, <coughs> ne urtzen, uh, mandezan hor, behar bada, uh, Be Elisa hundi batean, bikain hola holatzu gaztiko kanen du mm -hmm. Elisa beretako, eta publiko hundi edo publiko anitza izango delakoan, behar behar hori pentsatu be soinua gainera azkar ukanen du, eta jendeakuntza ba, nizunen ba, du. Eksu beste manerabatea zebe pentsatu ba, ba, orkasu eh. ortaan, edo horoko gean egan eh, nahi dute? Seguraski bainan, edo etzen uh, zau balak, ez da gennik, ez dut sorpresan dirik Jende gutxi ikustiak inhox, ez uh -huh. dut uste olatzek, uh, olako jendea tiratzen duenik, nik usi izan dut dola, eta ez da olatzen uh, gulpa ere hox, uh, usi izan dut uh, dola hirurte ustakot bestetako, Elizaberian, uh, nola den einaute logi eta gina zuten, einaute logi alta, spiko... irratia huetan ere, entzuten da. O, badozpariz du gulentzunaz? Ah, Hago? Bon? Bai? Tze, boz minuta? Hamar? Zos... Laurden bat? Día. Ah, behir din ordine ah. gailoan txartu baita. Ah, orrena, e, e, bat, ni horreko lorretan nintzelaik hey, paset. <risa> <risa> <risa> Beraz, eta hei nautelorretak etorra azten bauzu kentzazpi. Mila, mila pertsonak xortatzen ituzu, pentsatzen, gaur egon ez dakit, garai angarai batez. Mm. Eta hei pestetan, ez zuen, bere izena janik ez du kentzazpiren... Ber, fama bera, eh, mm -hmm. ez ahas, guai berba lortuko du hori ere, right. mainan, eta azpaganean, uh, ez mm -hmm. eh, zuen urrundik ere, Elisabete, Pesta egunean, eta urrundik ere, eta ez zuen, nik uste, holatzugaztik behin o, Eta berdin, ikatxe nuen, bai, beraz, dihanik, gomitatzen duzularik, pentsatu behar duzua, duizien zaut, jakiten alduzula, gutxi gora bera, ze helburu duzun, ze? mila pertsona balin baditu zuzu, ouais? helburu azer den, mila pertsona dinastia, Hala, artista baten lana erakustia eta pentsatuz bomberba mugatzen dut behirun eta zer. Hain kasu horretan zuk adiez uh, konzerturi beste leku batean uh, ba, zen? Beste tokibatean eta ajuntakustikoan eginen nuen. Eta hori egiten eh, dut ez dut heier eh, eh, leporatu nahi, eh, zinez uste dut eh, funtsian nik eh, hemen espin eh, maratu nahi dutena da bitartekaritza horren eh, eh, lan eh, eskasa eta izan da dien elkarte horretan, edo ainitzetan, nik senditzen dut, eskas bat. Mm -hmm. Bitartekarik, ez dute ahas lotura egiten, ez dute pentsatzen, uh, zera, nola, nola lotuko ditugu publikoa, eta artistak uh, ez dakitan zerkean, edo beste munduetan, dantza munduan, eta hobikiago egiten den, mekan kantagintza dute. Uh. eta gu, ni, ja, nizantoratzaile ikastorarekin, eta gineazitugu kantaldiak, senditzen duzu, uh, zer ginen dugu, hate horiak, modan delakoan, edo Behan ez da egezko gogo eh, -go bat, hori aurkiztuko dugu jende horiak. Ze. Bai, bai. Eta... Do batzutan bada, baina ez du dena ungi kalkulatu eta berbada, mm -hmm. gela hori etzen egokia edo soberan dia zen, edo... Bai, bai, bai, bai. Ba, ba. Edo eguna mm -hmm. etzen egukia, edo... Bai, bai, ez da bai, bai, hori gertatu dira, ere, batzela beste baitan doan, eta hori eh, esegur ez da... Euria. <laughs> e, bai, ere. Beti zaiten alda, eh. Te, me, halire atxamaiten dut, oro hak, uh, kasu ahuntaik ateratuz, kasu hauzen piskat, estakurubat, uh, haipatzeko uh, edutzen zait, ening egtatu zait uh, musikari gisa ere, uh, eta erakunde eh, famatu, eta horretan nari diren. Gano, edut horrel karte bat da, ez du behar baita dena kontrolatzen, ening egtatu zait, adibidez, uh, zail, ze erakundekin ez dut gomitatu ezaitea hegoaldian, helau diren garaien zen, Kentzazpirekin hartzeko, bentsa, ja, bentsa, bentsa, bentsaak egantzak utela, gup, kentsazpirekin, helaudik, kentsazpi, zer dugu. Eta arri batu ginen hor getxon, uste ut, getxon, bazen, animaleko cinema bat, iparaldeko ratza edo ez dakit zartzen, festival bat iparaldea di buruz. Bistam da kentsazpik jo zuela, gup jo ginoen eta gero, janik. <laughs> Beraz bazen zortziehun uh, gazte, uh, kokka eta, uh, eta, uh, eta, eta, eta, e, e. eta eta chipsekin orgaintzinaan ohaz eta bizikeuntxo pastu zen konttzeptua eta anartian anarartan denakkentzazpi bukatutaentzaz elektrikouki elektrikoki tsoin nu gourtitza. gu instalatzeko artean sala gusttu zen eta bergeita hamakpelatu gelditu ziren eta eta guk Kaika akutikoan eta kentza gibelian pesta egiten ari azpian mm. ehi az, e, tsoin nuan zuten, eta hori antolatzaile, Oficial batek uh -huh. egintzaukun oparia izan zen. Hey. Eta ni betiz izan, izan e, eta ez da joa gazten falta, horiek bon, hola, yes, hola dira. E, hola funtzionatzen dute, antolatzaileak guk baginakien, berko ginoen ere ezetzeran estapenetik, mm. gure falta ere da, minen antolatzaileak berak espalimadu gehiago pentsatzen. Horrek ez duela funtzionatuko, uh -huh. e, edo iten du, hola powerpoint batean, gero badu leho bat, ah, esan dira, Getsu hon, eta neok ez baduk ondatzen, erraiten du, ah, zen, babai bikain. Eta, eta jala, neok ez daki binen, eta azken nien, be, diru laguntza lortzen dute, guk ez dugu fitxikira bazi, aferion bat, onduko kostatuan eta... Getsu hau zautuzi? Bai, izan bai, ginen jainik, bestalde. Amor. Nahi, hilt joan, lesaiki. Oe, bai, bai, holako konzertu bat, e, gitea ez ezta irresi zameer. Es, bo, gero, esperi omen esperientzia bat dela, behitutu be, lako, esperientzia andan abat. <laughs> Ube <Eskele>. da berdin? <laughs> be hori da afer. Ba, bai, denek. Gainela berdin zaut, eh, gauzada nola nola kantuarena nai balima kantuare na dugu piskat eman behiztu, behar badela kontekstualizazio hori behiz penchatu eta mm. Hauza politak eta edekak iten direla, da eskida begiratziak badok egunguziz, usta dut, kantu munduan badirela hain izgauza. Usta nuzula, eke mekia mekia gualdean paperezko konzertuak, eta holako bada intimitate bat berriz aldugira. Mm -hmm. Eta behar dela kaso egin, nun, zer baldin zetan ezartzen den. Eta horrek, horrek ekarriko diola, beste gracia bat. Bukatzeko, fite-fite, Azparneko bai, eh, Eliza Hortam, eraz, konzertu bat posibleta, lera, mila pertsonena? Bai, duela bi urte egintzuten, larkudzi izan zen. G Dianik nik uste, uste dut, uh, bo eta elisa hori bo zentzat egokia gode la. Ganoi dut gauza, uh, treznak eta jartzen baituzu, uh, soinua segidan uh, animalea da, ege behazio hori uh, hartzun handi bat bada, beraz segidan sistema handi bat zergibar duzuak engeinetik pasteko, eta eski komplikatu behitzen zaut. Uh, skoroen eta mundu horretan uh, biltzen horiek ibiltzen egiten aldute. Gero honikik usizan dut uh, oskohirena, bon, oskohirena funtzionatzen zuen gero oskohirena x... jende gehiagorekin funtzionatzen aldu ere uh, biztandena. Ebe, me... e ala, ez du funtzionatzen bat zutan da. Ne hori importantea da. da. E be, Nik, uh, e berdona. Beti antsoni entzun diat eta uste duz importantea da egin gauzak uh, ez du egiten uh, zgira aldi uh, ne hori ez beraz nola egiten dugu denen artean uh, funtzionadezan ullar zugastidekin agurtzen nin du belgar edo edo olatsidoterikines zugastik urgoiena urbajena francis bidert mineskek zenutza turi sadiek i sozeta han urretan abenduko gaulu seta bertze guzialko yaneta uka eta itzi onetan